Текст 3. Шість речей сприяють поступові у чистому відданому служінні. Відданий повинен перше. Діяти з натхненням. 2. Діяти впевнено. 3. Бути терплячим. 4. Діяти на основі регулівних засад як то Шаванам, Кіртанам, Вішно, Смаранам, слухати про Кришну, оспівувати Кришну та пам'ятати про Нього. П'яте. Відмовитися від спілкування з невіданими. Шосте. Іти стопами попередніх ачарій. Дотримання цих шести засад служить надійною запорукою повного успіху в чистому віданому служінні. Коментар. Відані служіння – це не сентиментальні розмірковування чи роблений екстаз. Його сутність полягає в практичній діяльності. У своїй книзі «Бхакті Расамірта Сінду 1.1.11» Шіла Рупа Гусамі дає таке визначення від одного служіння. «Ання Віла Шіта Шуням Г'яна Карма Дяна Вритам Ану Куль Єна Bhakti Шіла Нам Bhakti. Бездомісна відданість Верховному Богові особі, Ши Кришні, передбачає служіння Господеві з відданістю і задля задоволення Господа. Таке віддане служіння мусить бути вільним від сторонніх мотивів та розрахунку і не мати в собі домішок карми, діяльності задля насолоди її плодами, г'яни, імперсоналістських умоглядних розмірковувань та будь-яких інших корисливих бажань. Бхакти передбачає поступ за посередництвом практики. Коли ми кажемо «практика», це передбачає якусь діяльність. Духовна практика не означає бездіяльної медитації, як того вчать деякі йоги. Така бездіяльна медитація можливо і корисна для тих, хто нічого не знає про віддане служіння, і тому її подеколи радять як засіб протидіяти шаленій навалі матеріалістичної діяльності. Медитація є засобом припинити принаймні на якийсь час усіляку беззмістову діяльність. Віддане служіння, натомість, не лише кладе край усій беззмістовій матеріалістичній діяльності, а й надає можливість бути залученому до виконання сповненої вищого змісту діяльності у виданому служінні. Ще проклад Махарадж вказує, якою мусить бути така діяльність. Шаванам, Киртанам, Вишно Смаранам, Падасиванам, Арчанам, Ванданам, Дас'ям, Сак'ям, Атман і Відане служіння складається з дев'ятьох різновидів діяльності. Перше – слухати оспівування імені та величі Верховного Бога Особи. Друге – оспівувати його славетні діяння. Третє – пам'ятати про Господа. Четверте – служити ступам Господа. П'яте – поклонятися Божеству. Шосте – схилятися перед Господом в шані. Сьоме – діяти, як слуга Господа. Восьме – перебувати з Господом у дружніх стосунках. Дев'яте – віддавати себе усього Господи. Шаванам слухання – це перший ступінь оволодіння трансцендентним знанням. Слухати слід не від першої, ліпшої, невповноваженої людини. Слід – звернутися до належної особи, діючи так, як це радить 4.34 Та двіди пранипате на парі прашне насивая упадекся гіанам, гани на, -на даршина, щоб пізнати істину, звернись до духовного вчителя. Смиренно розпитуй його і служи йому. Він, свідомо своєї сутності душа, може наділити тебе знанням, бо він вже пізнав істину. Подібну пораду зустрічаємо в мундака у пані шаді щоб осягнути цю трансцендентну науку, треба звернутися до справжнього духовного вчителя. Отже, цей спосіб в смиренному служінні отримувати потаємне трансцендентне знання не є наша вигадка, заснована на умовиводах. От що з цього приводу сказав Рупі Госамі Шичатані Магапрабу. Brahmanda Brahmitekona Bhagavanji Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Latabid. Деяким душам з тих, що блукають тут і там Всесвітом, творінням Брами, котрим дуже поталанить, випадає отримати сім'я Бхактилата, з якого виростає ліана відомого служіння. Це можливе лише з ласки Гуру та Кришне. Читання Читамрита, Мадиа 19,151. Матеріальний світ це місце ув'язнення для живих істот, які з природи своєї є анандамая, тобто ті, що шукають насолоди. Насправді, вони бажають вийти на волю з в'язниці цього світу, де щастя обмежене з кількома умовами, але, не знаючи шляху до волі, вони змушені переходити з однієї форми життя до іншої і переселятися з планети на планету. Так живі істоти і блукають усім матеріальним всесвітом. Якщо під час тих мандрів їм трапляється щаслива нагода зустріти чистого відданого і терпеливо вислухати його, може статися, що вони стануть на шлях віданого служіння. Така нагода випадає тим, хто щирий. Міжнародне товариство свідомості Кришни пропонує цю можливість усім людям. Якщо доля буде до людини добра, людина скористається з можливості взятись до віданого служіння і тої ж миті перед нею відкриється шлях до звільнення. До можливості повернутися до Бога слід ставитися з великим ентузіазмом. Без ентузіазму неможливо досягнути успіху. Навіть у матеріальному житті без ентузіазму марно сподіватися досягнути успіху в будь-якій галузі діяльності. будь то студент, бізнесмен, митець та хто завгодно інший, якщо він хоче зажити успіху, повинен робити своє діло з ентузіазмом. Так само вимагає ентузіазму від неслужіння. Ентузіазм передбачає діяльність. Але діяльність для кого? Відповідь в тому, що діяти слід завжди заради Кришни. Кришнар та Кила Чешта, Бхакті Расамлі синду. Щоб досягнути досконалості у Бхакті йозі, слід на всіх етапах життя діяти як відданий і обов'язково за проводом духовного вчителя та керуючись його порадами. Це не означає, однак, що людина мусить звузити чи обмежити коло діяльності. Крішна все проникне, і тому, як сам Кришна, каже в Бхагавадгіті, немає нічого, що існувало б незалежно від нього. Мною у моїй непроявленій формі пронизаний увесь Всесвіт. Всі істоти перебувають в мені, але я не в них. -гіта Діючи під керівництвом істинного духовного вчителя, слід спрямувати все на служіння Крішні для його задоволення. Наприклад, перекладаючи цю книгу, ми використовуємо диктофон. Матеріаліст, що винайшов цей пристрій, створював його для бізнесменів та авторів світських книжок. Йому і нагадку не спадало, що цей самий диктофон можна використовувати у служінні Богові. Але ми використовуємо його, створюючи за його допомогою книги з науки свідомості Кришни. Певна річ, все, що передувало створення цього диктофона, теж перебуває цілковито у сфері впливу енергії Кришни. Весь цей механізм, включно з його електронікою, являє собою різноманітні поєднання п'яти основних різновидів матеріальної енергії – власне, зимодію Бхумі, Джала, Агні, Ваю та Акаша. Щоб створити цей складний пристрій, винахідник напружував свій мозок, який разом з усім, з чого складений механізм, йому дав Кришна. Як каже сам Кришна, «Матстани, Сарва, Бхутани» – «Все спочиває на моїй енергії». Отже, не нескладно зрозуміти, що раз немає нічого, що існувало б поза енергією Кришни, то все слід використовувати в служінні йому. Розумні зусилля у свідомості Кришни називаються уцага або ентузіазм. Відданий завжди знаходить правильний спосіб, який дозволяє йому використовувати все в служінні господові. Нірбандга, Кришна, Самбандге, Юктам, Вайрагям, Учити Виконувати віддане служіння господові не означає покинути всіляку діяльність і зануритись у медитацію. Це означає виконувати практичну діяльність, яка стоїть на підвалинах духовного життя. Виконуючи таку діяльність, потрібно бути терплячим. Розвиваючи свідомість Крішни, не можна виявляти нетерпіння. За приклад, може служити те, що ми започаткували наш рух свідомості Кришни практично самі, без ніякої допомоги. І спершу наші зусилля видавалися марними, але так як ми терпляче виконували віддане служіння, то поступово люди почали усвідомлювати важливість цього руху, а нині охоче допомагають йому. У відданому служінні не слід бути нетерплячим. Натомість, отримавши повчання від духовного вчителя, треба покладаючись на його ласку та ласку Крішни, терпляче втілювати ці повчання в життя. Щоб діяльність у свідомості Кришни була успішна, потрібні дві складові – терпіння і переконаність. Для дівчини, яка нещодавно вийшла заміж, природно розраховувати мати дітей від свого чоловіка, але водночас не мудро сподіватися мати їх одразу по весіллі. Цілком певно, що вийшовши заміж, вона хотітиме мати дитину чим швидше, але вона повинна повністю покластися на свого чоловіка, бувши певна, що належного часу завагітніє, її плід розів'ється і дитина народиться». Те саме і у відданому служінні. Щоб покластися на Кришну, треба мати переконаність. Відданий думає, «А ваша Рак-Киби-Кришна? Кришна неодмінно захистить мене і допомагатиме успішно виконувати віддане служіння». Це і є переконаність. Як уже пояснено, не слід бути бездіяльним. Навпаки, треба з великим ентузіазмом взятися до діяльності згідно з приписами «Тат-Тат-Карма-Правартана». Нехтування – засадами, що впорядковують життя, знищить служіння. В Русі Свідомості Кришна існують чотири основних регулівних засади, що забороняють мати незаконні статеві стосунки, їсти м'ясо, грати в азартні ігри, вживати дурманні речовини та збудники. Відданий мусить ретельно дотримуватись цих основних засад. Якщо він дає собі попуст і облишає дотримуватися будь-якої з них, його поступ вов'язково зупиниться. Тому Шіла Рупа Гусамі радить тат тат карма приварта над Слід неухильно дотримуватись регулярних засад вайді бхакти. бакті До чотирьох заборонних засад яма додаються ствердні приписи ніяма, зокрема правило щоденно повторювати 16 кіл Гари Кришна Магамантри на вервиці для Памалі. Таку впорядковану діяльність слід виконувати з вірою та натхненням. Саме в цьому полягає смисл та, та, та карма правар над різноманітної діяльності у віданому служінні. Крім того, щоб досягнути успіху у віданому служінні, слід відмовитися від небажаного товариства. Поняття небажаного товариства обіймає собою спілкування з кармі, г'яні, йогами та іншими невіданими. Якось одна сімейна людина, відданий Шичитанім Гапрабу, попрохав його пояснити основні засади вайшнавізму – а також, звичайно, повсякденна діяльність вайшнавів, на що ще читання Магапрабу одразу відповів «Асад Сангатяга ей вайшнавачар». Вайшнава вирізняє споміж інших те, що він відмовляється від товариства матеріалістів, тобто невідданих. Саме тому, що Ілана дас так радить «Тандарачарана Сейбі Бакта саневас". «Треба жити і спілкуватися з чистими відданими», «Дотримуватись регульовних засад, які встановили попередні Ачарі шість Госвамі», а саме Ші Рупа Госамі, Ші Санатана Госамі, Ші Ладжіва Госамі, Ші Рагонад Даз Госамі, Ші Гопал Бата Госамі та Ші Рагонад Бата Госами. Якщо людина житиме і спілкуватиметься з відоними, в неї практично не буде можливості спілкуватися із невідомими. Тому Товариство Свідомості Кришна відкриває нові і нові центри, пропонуючи людям жити разом з відоними і додержувати регулівних засад духовного життя. Виконувати відане служіння означає діяти на трансцендентному рівні. На цьому рівні немає занечищеності трьома гунами матеріальної природи. Це вішуда сатва – рівень чистого добра, добра, яке вільне від забруднювального впливу якостей страсті та невігластва. В Русі Свідомості Кришни ми вимагаємо від кожного прокидатися рано вранці, близько 4-ї години, і відвідувати мангала араті, ранкове богослужіння, тоді бути начитанішим адбагватам, брати участь у кіртані, тощо. Така діяльність дозволяє нам бути цілодобово зануреними у відене служіння, яке триває без перерви. Це є те, що називають сато в рітті, іти стопами попередніх хачарі, які досконало вміли насичувати кожну мить свого життя діяльністю у свідомості Кришни. Якщо людина неухильно Дотримується поради, яку дав у цьому вірші Шіла Рупа Госами, а саме діє з ентузіазмом, переконаністю і терпінням уникає небажаного товариства, дотримується регулярних засад і постійно спілкується з відданими успіх у відданому служінні їй гарантований. У зв'язку з цим Шіла Бхактисіданта Серасуатітакур зазначає, що і намагання розвивати знання за допомогою філософських розмірковувань та накопичувати матеріальні багатства шляхом інтенсивної корисливої діяльності і прагнення набути йога-сідгі, різні відміни матеріальної досконалості, суперечать засадам відданого служіння. Ми мусимо залишатися цілковито байдужими до такої минущої діяльності і натомість зосередити свою увагу на регулярних засадах відданого служіння. У Багават-гіті 2.69 сказано <зв> коли для всіх істот западає ніч, той, хто володіє собою, пильнує. А коли для живих істот настає час прокидатися, для інтроспективного мудреця западає ніч. Виконувати відане служіння Господу є основа життя для живої істоти. Віддане служіння – жадана мета і найвища досконалість людського життя. У десятій пісні Шимадбагватам сказано, «З усією певністю треба спокійно відкинути будь-які сумніви в тому, що розум людей, які відмовилися від відданого служіння і взялися виконувати суворі аскези заради чогось іншого, попри всі ті аскези нечисті, бо їм невідомо, що таке трансцендентне духовне служіння Господу». Далі у десятій пісні сказано, Хоча умоглядні філософи і кармі можуть вдаватися до суворих аскез та накладати на себе важкі покути, це не вберігає їх від падіння, бо вони нічого не знають за лотосові стопи Господа. З іншого боку, віддані Господа від падіння обезпечені. У Багават-гіті 9.31 Верховний Господь запевняє Арджуну «Кантея пратиджани гинами бакта пранашяті, сину кунті». Сміливо проголошую, що мій відданий ніколи не загине. В іншому місці, Багавадгіти, 2.40, Кришна каже не крама бая. На цьому шляху немає втрат та збитків і навіть незначний поступ на ньому захищає від найбільшої небезпеки. Шлях відданого служіння такий чистий і досконалий, що кожного, хто ступив на нього, буде силоміць дотягнуто до найвищого успіху. Буває, що людина, піддавшись припливу почуттів, облишає свої звичайні матеріалістичні заняття і бере притулок лотусових стіп Верховного Господа. І так вона береться виконувати віддане служіння. Навіть якщо такому незрілому відданому трапиться впасти, він нічого не втрачає. А от що виграє той, хто дотримується всіх визначених системою варн та ашемів обов'язків, а віданим служінням нехтує. Віданий, що збочив зі шляху віданого служіння, може в майбутньому житті народитися в низькій родині. Однак він виконуватиме відане служіння далі, розпочавши з того місця, на якому воно перервалося за його попереднього життя. Відане служіння є гайту кепратігата. Воно не зумовлене жодною матеріальною причиною. Ніяка матеріальна причина не на силі припинити його, і ніяке матеріальне втручання не спроможне навічно перервати його. Тому відданий повинен мати певність у тому, що він робить, і не бути надмірно цікавим до діяльності кармі, Гьяні та йогів. Поза сумнівом, кармі, умоглядні філософи та йоги-містики мають багато добрих якостей. Але у Віданому всі добрі якості розвиваються самі по собі. Йому не треба докладати до цього якихось зовнішніх зусиль. Шімад Багаватам 5, 18, 12 підтверджує це. Усі піднесені якості півбогів поступово розвиваються в тому, хто розвинув чисте відене служіння. Віданого не цікавить ніяка матеріальна діяльність, а тому матерія – не забруднює його. Відданий вже перебуває на рівні транседентного життя. Натомість ті, хто заглибився у матеріальну діяльність, так звані г'яні, йоги, кармі, філантропи, націоналісти або хто інший, досягнути високого рівня махатм не спроможені. Вони завжди залишатимуться дуратмами, недалекоглядними людьми. У Бхагавад-Гіті 9.13 сказано Сину прідхи, великі душі, вільні відомани, перебувають під захистом божественної природи. Вони цілковито присвячують себе навідане служіння, бо знають, що я верховний богособа відначальний і невичерпний. Всі відані господа перебувають під захистом його верховної енергії, а отже для них немає причин облишати шлях відданого служіння і ступати на шлях, що намідуть кармії, г'яні та йоги. Це і є утсаган, Ніщаяд, Дхайр'яд та карма правартанат з ентузіазмом, терпінням та переконаністю діяти у відданому служінні. Це дасть змогу робити поступ у відомому служінні, не знаючи ніяких перешкод.